Rugăciunea al 33-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Iisus Hristos, învățătorul minunat, te iubim, te stădim și te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii ca să descoperim în țarina ei mărgăritarul de mare preț al cuvioșilor din Asia Mică, pe care la cina cea de ne e chemat Alipie stâlpnicul, Anina maturgul. Antipatru, Antonin, Atanasie, Atanasie, Audac Calinic, Kaliopie, Kalist, Cleonic, Koin, Conon, Conon, Christofor, Constantin, Diomed, Duca, Eleodor, Eleodor, Emnia, Hermiona, Eufimia, Evarest, Evcleu, Evstratie, Evstratie, Evstratie. Tiraret Terminostiv, Filip, Filipa. George Glafira, Grigorie, cel mare Isikiem mărturisitorul Isikie, Julita, Leon Leontie Macrovie, Marcian Marcul Chelsur, Martha Martha Martha Martinian, Martinian Mihail, Nikita mărturisitorul Orest Orest, Petru Petru Petru Stelian, Aflagonul Roman Tadeu Teodor, Teodor Graptos, Teodor Teofil, Teodosie, Teosevie, Trifina, Trifonia, Trivium, Savatie, Troadie, Vasian, Vasile cel Nou, Vasile, Vandimian, Vavila, Zosima, pe care cu un loc și un nume nou, mai prețios decât fii și fiice i bine binecuvântat, iar noi, porunca ta, să ne rugăm unii pentru alții, am ascultat.